شاسه مسائل افریقول مساله د موت تعریف د موت او د عالمی برځ حالت دا ریته په شاسه وګورم خفی زه اذا نه په خفي سوری سوری دی زینه د ده حشر حالات ذکر گئی چې په نسمه باندی پا توسط د روحی ربانی سه حالات را اپللو اگر ده عالم برزخ مصاله و ایسا مصاله و عالم برزخ مصاله او پا روح بانی زن حالات راتلل داغی په توسط پر نسما بانی او په روح حیواني بانی زن حالات سکیدن راتلل اغیطا یوجی سم ملاوی دو یا نورانی او یا چی کبن زلمانی یا نورانی و یا سشو کسی او زن حالات دالم برزخم خینا راتلل دا اس اللہ تعالی کی، او مدد علی مثالو و څنګه الله تعالی اراده وکي او دبر انا فیزعام شي لکه څنګه چې د ابتدا د پیدایش دا مخلوق شي الله پیدا کاو او یو فیزه عام شو شه یو الله تعالی دا کائنات څنګه پیدا کړل اول نفخه به واللی نو دا ټولر س به ختم شي حاجسه په نظر راځي د هر س به شي ختم شي بیا به نفخه ثانیا چې وغلی شي دا به فیاممي د راتونو ک دا راي چې دفیضام نهونه به هم ظاهری وي چې پاران به شروع شي او در باران مثال بدای سوی لکل نطفی چه پراحل که واچه ولی چه داغین انسان جوری گی دک کشان تیز داغی ساس که مثال بدای نطفی وی چه کم زید پا قبرونو که انسانان مدفونی آنغا زید بدای ساس که ولی دیاب دی آغا انسانان چه کم نرابیدار شی اور اوجد پشی پیدا بشی الله تعالیٰ و آغیل آغا روحون اللہ لباس جسمانی ورکی لباس جسمانی یا چې کم دا عالمی مثال جسمو او کم مادی جسمو د دی ترمین زور اللہ تعالیٰ یو جسم سکی ورکی او دا آغا مادی جسم او دا آغا مثالی جسم بتوسط او نوې دي ਸੰباله هو تعالی اور کی په دې اړه قرآن دا او د حدیث څخه احوال ویل دي ته پوښتنو او د څه ځاګانو د څه وګونو ټول حالات د متحقاق شي هر سمدہ انسان وینی چې سنبیه علیہ الصلات والسلام خبر ورکړل دا, دا بیان بوشي د حشر حالات ذکرږي سن میزانو فی خفی سوری جیار کل چکو کیو والشی بگل کی. دا ده غدوی ما نفخی آده ایجا افیض عامو منباری اسوار نفخی سانی نفخینا مراد سشی ده اشاز خبی بزای فیض عام ده ده غزار ده طرف ناچفی ده کون که ده سورتونو ده بی منزل تلفی زل ده ومشان دا فیض حقا كان منه منهو في بدء الخلقی شداد الله تعالى دا طرف نشعو پا ابتداف پا دا مخلوق کی حيننا في خطل ارواح وفل اجزاد فاغتهم كي شكلا روح په بدن کی پو کلکی دو و اسس عالم المواليد اور مواليد دا عالم بنیاد کې خود لکی دو دا, دا دنیا عالم المواليد دا دیوانا بل پیدا کی گئن او جو وفیز روح الالهی لازم بو وګڼي هغه فیز روح الالهی ای یک بس لباسن جسمانین چې دغه واغوندي د سميت چې کندنیو لباس څه شي جسمانی او لباسن بین المثال والجسم یاداس لباس چې هغه د جسم مثالی او دجست میمادی ترمین زوی فیات تحقق او جميع ما اخبر به صادق المصدوق علیه افضل الصلوات وایمن التحیات متهقق بشټول هغه چې خبر ورکړه د باغی سره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه په نفسه صادق او د مخلوق تر صف نه مصدوق او هغه د افضل الصلوات او ایمن مبارک تحیات وی او ماکانه ته نه سمه دد تختی نه یو بله خبره معلومه شو دا چې کم مخکې تختی تیر شو یو له معلومه شو هرروې علهی چې دی م دا خو من امرې ربي دی دا خال سوي دی خال سر دی ف د مله الانانه راغلی دی ملى اعلانا نو خالص روح الهي اغا شي کمندنو امر فوقاني دي دا سلط تعلق چا سره دي بر عالم سره دي دا بدن دي انسان چي دي دا خالص چي دي دي خالص تحتاني دي بهنه زمکه حالات تي تول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ددار سردي نه دي داروې حیواني چې کوم دی پرو شي هیوان دارو حیوانی چې دا دی دا مو دی د یو اخباره دی او یو مخې کارته دی اوهندې پو کې که نه دا خاالتهختانی وم نه دی لکهه دغا چکم بدن که عناصر دی در آغا عناصر و باب تیدا در آغی اغا بخار لطیف تی در شد لطیف او خالص فوقانی هم نره نداده یوم اخبره دی او یوم اخی اخکاته دی در بدن را اخکا گی اخکاته طرف تا در بدنی خواهشات چکم بهیمیت باهیت حیوانیت تهتهوا واغې طرف سه کوي راکي کاغ کې بیا غذب بي کهشهوتېخواغه طرف سه کوي راک برې روح د چې دی غ په بره باېسه کوي راکي سرته تعلو ته دغه سرلي دی نو غ برهسه کوي راکاږي با بدن د نسمې سورلی در واغې پکته سګي راکاګي او د روح د نسمې صد نسمای ساده سورلی دا نسمه سمه دا روح چې د نه سمه په بار سګي راکاګي وملکیت طرف ته ګوزی شیا ترسته د بدن سمه کې او ملکیت رات لېشي او هم په کې به حیات شي رات لېشي او چا به حیت په چا باندې غاې به شوبدې تقااضې بهسه شوي غاې به شوي ولا که کله عام چې ته راغلی او چا باندې چرته کوم نن روحانی تقااض شوي غاې به شوي هغه ته وي فخي في غبا دي ووت خولي جندي بره باندې لاړ شي ففیقی حالله طرفتهسه شي لاړ شي یعنی اوچاد شی په خوالی خیار دا نسامه چی که دا دا برزخ غونتا د متوسط ته نکسان چه برزخ متوسط بین دنیا ول آخرت ته دق کشانتی دا, کشانت دا نسامه چی دا دا ته بین الملکیت وال بحیمیه ملکیت او دا بحیمیت ترمین زده دا, دا. دا تعلیمات تیراغلی دید قرآن و سنت او ده پار راغلی دي ده ده پار اسو شوی دی راغلی دی چه انسان چې دی اے انسان نده ده اصلاو شی اور ده شي او پده بانیسو شي راشي شی ملکیت پده شي شی را شی پا خپل اختیار بانده پا ملکو که ملکیت خو پا خپل اختیار نو ویل سواب و ساب وجررو شته والله ماکانې نهسمتو بر زه خل متودن ب روح اللهيول بدل رضي دا نسمه چې دن دا برزهخ خو ما ب روي الهي او د بدنې چا کې نو وجببه انی کوونه له هاوجون واجبه او چه دار دو مخه بی دو مخه یو مخه دی بدان تا او بل مخه چا تا بی روح الهی طرف ته والوجه المائل القدس هو الملکیه او کم مخه چه مائل لچا تا حزیرت قدس طرف تا نو هو الملکیه اتشه دی والوجه المائل الالارض او چه کم طرف مائل لچا تا زمکه تا هو البهيميه هذا الشيء تمام مسائل الاخلاص كو لنقتصر شاستي بويدا قال يداخل التاسمونغا ددي علم مطابق صرف زمون مقصدي وله الانسان و للمكلف داغي د بارمونغا لو كنتكتابه انسان حقيقه خود الانسان غير دا دا دا فقط د بدن نم او فقط د روحه حيواننم ندي انسان کی او حقیقت سه شاعت کنه نو روحی <متحدث> الہیدی انسان دی درو سونه ساده دی رقب دی خبرونه پوری دی نورو د روح نور اب هستی شال سی بو یذای زاین ندے نازایے ندے هغه په علم اعلی کی ویادیږي چا کی علم اعلی کی شال سی بیاغت کی ویانیږي مراد د شال سی د علم اعلی نه علم تصوف ته علم څه دی تصوف چایي کی بيانيږي روح کمالات د روح سعادت د روح شکاوت د روح تنزلات سته او دارانګي د گمندنو د روح لطائف التاف شاهر خپلوادي کی کتاب لیکللی دی راغینوم د التاف القدس التاف القدس پاره شالت یو لطیف کتاب دی بهتري باري کې چې کومه اشاره کړې وي خواشات په دې کې مقتدي دي ابن عربي چې ابن عربي او دې ابن عربي په لیک پويدل دا څه د وړکی شریکار نه دي دلکه عام په سوګډر نه وي اکثر بیا کوفر په تلل کې کنه ابن عربی چې دې عادي فن ایمان نه خوکه تو هم چایې بیاستازه او بیا مربیغ کتاب کتل ل ګراندي انسان هرریسته که نه چېګوره ی نوم په تربیت کې قتل په کار ديغیر د تربیت للی دي قتل په کار وال نته سر من او مړونه رومی چې کمدننو مصنوي کې په بانې کافیي با کړی دی یاتبال هم چې کمدننو ډیر زبردست تته ترری کې سره بحس کړی دی او فاریم په دې له غراندي ولنات تسير من حقیقت الروح اېکې فاقو موسیقۍ کومره په حقیقت د روح باندې علي له دې مقدمات چی دا ټول مقدمات چې شوبس دا چې ذکر شوب دې وې اکتفاو کو لدې چې سرپ چې کمنه ته تسليم کې فدي علم کې وتفرع عليها التفاريع او په دې نور چې کمنه تفریعاتو کومګه قبل این کشا لحجاب مخیر دینا چه اللرشی پردا فی علم الاعلی من حاز العلم تا دی علم چې کما اعلی سه دا مراد تی علم تصوخ تی علم تسکیت النفس تا تصوخ تی کلک پا خلقو بانی سه لگی بد لگی دا خو رستو ایجاد شوی دی خیر دی خو لگا دا تسکیت تصوخ سڑی نوی بس تسکیت النفس خو قرآن مجید که آغل لگی کن قدب لحمن زکار فی علم اعلی من حاز العلم والله عالم باب سجده تکلی